Біла ворона. Логін сперся на парапет, прижмурився від вранішнього сонця і став насолоджуватися краєвидом. Здавалося, минуло чимало часу відтоді, як він так само стояв на балконі у бібліотеці. Втім, краєвиди відрізнялися разюче. Зараз схід сонця над нерівними дахами будівель, палке сліпуче сяйво та далекий шум і гам. Тоді холодна і млиста долина, тиха й моторошна, наче смерть. Він пам'ятав той ранок, пам'ятав, як почувався зовсім іншою людиною. Зараз він теж почувався іншою людиною. Дурним. Пригніченим, наляканим, потворним і спантеличеним дурним. «Гей, Логіна!» Малакус вийшов на балкон і зупинився поряд усміхаючись сонцю, місту та затоці, що мерех котіла і вже кишила кораблями. «Гарно, Геш!» «Може й гарно, але я тої краси не бачу. Стільки людей!» Спітнілий Логін здригнувся. «Так не має бути. Мене це лякає». «Лякає? Тебе?» «Постійно». Логін майже не спав відтоді, як вони сюди прибули. Тут ніколи не було достатньо темно, достатньо тихо. Весь час заважали спека, задуха і сморід. Нехай вороги і страшні, але їх принаймні можна побороти і позбутись. Логін міг зрозуміти їхню ненависть. Але як здолати безлике, байдуже і шумне місто? Воно ненавиділо все навколо. «Мені тут не місце. Я буду радий звідси піти». «Боюся, що ми тут затримаємося». «Знаю», – Логін глибоко вдихнув. «Тому я планую роздивитися цей агріон поближче і дізнатися про нього як більше. Від деяких проблем не втечеш, краще вирішити їх, аніж весь час боятись», – так казав мій батько. «Гарна порада. Я складу тобі компанію». «А от і ні!» – у дверях стояв Баяз, спопиляючи свого учня поглядом. «Твої успіхи впродовж кількох останніх тижнів були жалюгідними навіть для тебе!» Він вийшов на відкрите повітря. «Поки ми ледарюємо, чекаючи на волю його величності, я би радив тобі скористатися нагодою, щоб трохи повчитися. Наступний такий шанс може випасти не скоро. Малакос поспішив назад до кімнати, не озираючись. Йому вистачало розуму не зволікати, коли вчитель був у настільки кепському настрої. Баяз втратив весь свій добрий гумор, щойно вони прибули в агріонт, і, схоже, не збирався веселішати. Логін не міг його в цьому винити, адже до них ставились радше як до в'язнів, а не до густей. Він мало знав про гарні манери, але здогадувався, що означають всі оті нашорошені погляди сторонніх людей, як і наявність вартових за дверима. «Ти уявити не можеш, як воно розрослося!» – буркнув бояз, похмуро роздивляючись величезне місто. «Я пам'ятаю Аду, коли воно було ще жменькою халуп, що тіснилися коло будинку Творця, як мухи коло свіжої купи гімна. Ще до того, як з'явився Агріонт. Ба навіть до того, як з'явився Союз. В ті дні про якесь гордування навіть не йшлося, скажу я тобі. Вони поклонялися Творцю, наче Богу. Він голосно відхаркнув мокритиння, сплюнувши вниз». Логін дивився, як воно пролетіло над ровом і зникло десь поміж білих будівель унизу. «Я їм це подарував!» – прошепів Баяс. До Логіну почало підкрадатись неприємне відчуття, яке з'являлося щоразу, коли старий чаклун сердився. «Я дав їм свободу, а що отримав навзаєм? Зневагу, клерків та старих чванливих хлопчиків на побігеньках!» Прогулянка підозрілим і божевільним містом почала здаватися помилуванням. Логін пробрався до дверей. І пірнув назад у кімнату. Якщо вони вважалися тут в'язнями, то варто було визнати, що Логену траплялись жорстокіші камери. Їхньою круглою вітальню, як йому здавалося, не погребував би й сам король. Масивні крісла з темного дерева, оздоблене витонченим різьбленням. Пишні гобелени на стінах з краєвидами лісу чи сценами полювання. Би тот би неодмінно почувався в такій кімнаті, як удома, А от Логін почувався... Великим незграбою і весь час боявся щось пошкодити. На столі посеред кімнати стояв великий жбан, розписаний яскравими квітами. Логін підозріло глянув на нього, прямуючи до довгих сходів, що вели в агріонт. «Логіна!» – у дверях стояв Баяз і похмуре дивився на нього. «Будь обережним! Це місто видається дивним, проте люди тут значно дивніші!» Вода пінилася і дзюрчала вириваючись вузьким струменем з металевої труби у формі риб'ячого рота, а тоді брьохкала назад у широку кам'яну чашу. Фонтан, так називав це пихатий молодик. Труби під землею, казав він. Логін уявив підземні течії, що протікають прямо під його ногами, умиваючи фундамент міста. Від цієї думки йому запаморочилося в голові. Площа була неосяжною і скидалась на величезну рівнину плаского каміння, оточену прямовисними скелями білих будівель, порожністими, прикрашеними різьбою скелями, з колоннами і блискучими високими вікнами і напхом напханими людьми. Здавалося, сьогодні відбувалося щось незвичне. Вздовж дальнього краю площі будували величезну похилу споруду із дерев'яних балок, біля неї існував цілий загін робітників. Вони рубали і били, забивали кілки і підганяли стики, час від часу прикрикуючи один на одного. Їх зусібіч оточували штабі дошок і колод, сила селенне цвіхів і гори інструментів, яких би вистачило, щоб побудувати десять добрих зал, та ще й б залишилося. Місцями споруда вже здіймалася високо над землею, а її опори стриміли у повітрі, наче щогли великих кораблів, сягаючи здоровенних будівель позаду. Логін стояв у перші руки в боки і витріщався на величезний дерев'яний кістяк, призначення якого залишалось загадкою. Він підійшов до низького жилавого чоловіка у шкіряному фартуху, який завзято пиляв дошку. «Що це? А?» Чоловік навіть на мить не відірвався від роботи. «Ну, оце! Що воно буде?» Пилка увіп'ялась у дерево, а за мить на землю впав утинок. Тесляр кинув дошку у купу біля себе. Він обернувся, підозріло, розглядаючи Логіна, і витираючи піт з чола. «Трибуни! Місце для сидіння!» Логін безтямно втупився на нього. «Що таке трибуни і як на них сидіти?» «Для турніру!» – крикнув до нього Тесляр. Логін позадкував. «Тарабарщина! Нісенітниця!» Він розвернувся і поспішив геть, тримаючись подалі від великих дерев'яних споруд та чоловіків, що лазили по них. Логін вийшов на широку вулицю, схожу на ущилену поміж навислих білих будівель. З обох сторін одне навпроти одного стриміли велетенські статуї, що хмуро споглядали людську суету. Найближча скульптура здавалась надиво знайомою. Логін підійшов до неї, придивився, а тоді усміхнувся сам до себе. Перший з поміж магів погладшав з часу визведення статуї. Мабуть, у бібліотеці добре годували. Логін повернувся до маленького чоловіка у чорному капелюсі, що проходив повз з великою книгою під пахвою. "Бояз", сказав він, показуючи на статую. «Мій товариш!» Чоловік витріщився на нього тоді на статую, потім знову на нього і поспішив геть. Скульптури були по обидва боки проспекту. Як здогадався Логін, зліва шеренгою стояли королі Союзу. Одні тримали мечі, інші – сувої чи крихітні кораблики. Біля одного з них стояв пес а інші – за під пахвою – сніп пшениці, а загалом вони нічим не відрізнялися один від одного. У них усіх були однакові високі корони та незмінний суворий вираз обличчя. Складалося враження, що ті королі ніколи не мололи дурниць, ніколи не помилялися, та й у туалет їм ні разу за все життя не припікало. Логін почув за спиною швидкий тупіт чобіт і обернувся саме вчасно, щоб побачити пихатого молодика з варти, який мчав по проспекту пропотілий сорочці. Логіну було цікаво, куди він так поспішав, але не настільки, щоб наздогнати його у цю кляту спеку. Втім, тут і без цього загадок не бракувало. Проспект виходив на велику зелену ділянку, яку наче вирвали з дикої природи велетенськими руками і насипали поміж високих будівель, проте такого у природі Логін ще не бачив. Скошена майже до землі яскраво-зелена трава, стелилася гладеньким рівним килимом. Тут були квіти, але вони росли рядами – колами та прямими лініями. Пишні кущі та дерева були стиснуті, огорожені та підрізані до неприродних форм. Була тут і вода. Кам'яними східцями дзюркотіли струмки, стікаючи у великий плаский ставок, облямований понурими деревами. Логін блукав цим квадратним садом, а під його чоботами прохрускувала викладена з дрібних сірих камінців доріжка. Тут зібралося чимало людей, які тиснілись грубками та ніжились на сонці. Вони сиділи у човнах на маленькому озері, поволі кружляючи по колу. Вони валялися на газонах, їли, пили і гуманіли між собою. Деякі тиціли у логі на пальцями і щось вигукували, перешиптувалися або відходили подалі. Вони здавалися доволі дивними, особливо жінки. Бліді та примарні, вони були замотані у вигадливі сукні із зачесаним вгору волоссям, яке вони, зібравши докупи, увінчували шпильками, гребінцями та великими чотирнацьким пір'ям, або безглуздими крихітними капелюшками. Вони виглядали, як той великий жбан у круглій кімнаті. Надто худими та атендітними, щоб з них було хоч якесь пуття, та ще й були обвішені надміром прикрас. Але вже минуло чимало часу, тож він спробував до них весело всміхнутися. В одних це викликало шок, а інші ахали від жаху. Логін зітхнув, його врода від нього нікуди не ділася. Трохи згодом Логін спинився ще на одній широкій площі, щоб подивитися, як тренується гурт солдатів. Це були не жебраки чи розпещені молодь, а дуже чоловіки, одягнені у важкі, начищені до дзеркального близького обладунки, нагрудники, колінники з довгими списами на плечах. Вони стояли з троєм, всі як один, у чотирьох каре, по 50 чоловік у кожному, нерухомі, наче статуї на проспекті. Після вигуку коротуна у червоній курці, якого Логін поважав за вождя, Весь гурт розвернувся, наставив списи і почав наступати на площу із бойовою готовністю і крокувати, дружно притупуючи чубитьми. Кожен ступав однаково і мав однакове озброєння. Це було неабияке видовище. Ціла гора сяючого металу доладно рухалась наїдженими каре, поблискуючи вістрями списів моби велетенський квадратний їжак з двома сотнями ніг. На великій рівній площі, де уявний ворог стояв просто перед носом, вони, звичайно, виглядали смертоносно. Чи було б з них пуття на посічених скелях під мжичкою чи у лісових хащах, то вже інше питання. Вони би швидко втомилися під вагою обладунку, а якби їхні стрі розбили, то що тоді? Бійці звикли завжди воювати пліч-опліч з іншими? Чи могли б вони битись поодинці? Він побрів далі, через просторі, дворики і чопурні садки, повз дзюркотливі фонтани та гордовиті статуї, по хайних вуличках і широких проспектах. Він піднімався і спускався вузькими сходами, перетинав мости над протоками, над дорогами, над іншими мостами. Він бачив в вартових у дюжині пишних ліврей, на варті сотні різних воріт, стін і дверей. І кожен із них дивився на нього з незмінною глибокою підозрою. Сонце піднімалося все вище, а високі білі будівлі змінювали одна одну. Нарешті Логін зрозумів, що геть натумив ноги і трохи заблукав – а його шия вже змучилася постійно задирати голову догори. Лише одна величезна вежа нікуди не зникала з очей. Вона здіймалася настільки високо над рештою будівель, що навіть найближчі з них здавалися поряд з нею мізерними. Вона виднілася звідусюди, вивищуючись над дахами найдальших будинків. Ноги повільно несли Логіна дедалі ближче до неї, поки він не опинився у занедбаному закутку цитаделі просто в затінку вежі. Логін помітив стару лаву біля зарослої галявини поряд із великою занедбаною будівлею, чий стіни поросли мохом і плющем, а крутий дах просів посередині і загубив кілька черепичень. Він з зітханням впав на лаву і похмуро глянув на велетенський обрис поза стінами, що чорнів на тлі небесної блакиті. Рукотворну гору сухого голову і водночас мертвого каміння. Жодна рослина не чіплялася тієї стрихотливої будівлі, Годі було знайти навіть клаптик моху у щелинах поміж громісткими блоками. «Будинок творця», – так його називав Баяс. Він був не схожий на жоден будинок, який Логіну доводилося бачити. На горі бракувало даху, а в голих стінах не було ні вікон, ні дверей. Будинок виглядав просто як купа величезних загострених колон із каменю. Навіщо було будувати таку здоровенну штуку? Ким взагалі був той творець? Оце і усе, що він створив? «Беличезне і марне громандя?» «Не проти, якщо я тут присяду?» На Логіна дивилась вродлива жінка, більше схожа на звичних йому жінок, аніж на тих дивних примарних істот із парку. Вона була у білій сукні, обличчя обрамлене теплим волоссям. «Ті я не проти? Ні. Дивно, але всі інші обходять мене десятою дорогою». Вона сіла по іншій бік лави, під підборіддя кулачками і вперше лікті у коліна і байдуже поглядала на високу вежу. «Мабуть, вони тебе бояться?» Логін дивився, як якийсь чоловік зі стосом паперів під пахвою, витріщаючись на нього круглими очима, поспіхом їх проминув. «Мені теж так починає здаватись». «Але ти справді виглядаєш трохи небезпечним». «Ти хотіла сказати потворним?» «Я зазвичай знаю, що хочу сказати, тож повторююсь, небезпечним». «Зовнішність буває уманливою». Вона звела брови, поволі мірюючи його поглядом. «Отже, ти мирний чоловік?» «Не зовсім». Вони з коса глянули одне на одного. Вона не проявляла ні страху, ні зневаги, ні зацікавленості. «А чого ти мене не боїшся?» «Я з Енглії. Мені знайомий твій народ. Крім того...» Вона відкинулася на спинку лави. «Зі мною також ніхто не говорить. Я в розпачі». Логін втупився в обрубок свого середнього пальця і поворушив ним туди-сюди наскільки зміг. — Не сумніваюся. Я Логін. — Рада за тебе. Я ніхто. — Кожна людина кимось є. — Окрім мене. Я ніхто. Невидимка. Логін не хмурився. Вона сиділа боком до нього, відкинувшись на спинку лави. Її довга гладка шия витягнулася, а груди м'яко піднімалися і опускались. — Я тебе бачу. Вона схилила голову, поглянувши на нього. — Ти справжній джентльмен. Логін пирхнув від сміху. Його багато, як називали, за життя, але так ніколи. Молода жінка не розділила його веселощів. «Мені тут не місце», – мовила вона сама до себе. «Мені теж». «Так, але це мій дім», – вона підвелася з лави. «Бувай, Логіне». «Прощавай, ніхто». Він дивився, як вона обернулась і попростувала геть, і похитав її слід головою. Баяз був правий. Не настільки дивне місто, наскільки дивні люди. Логін прокинувся, болісно смикнувшись, кліпнув і почав нервово озиратися. Темрява. Несуцільне темрява, звичайно. Постійне сяйво міста нікуди не зникло. Йому здавалося, що він щось чув, але зараз знову запала тиша. Було спекотно. Спекотно, душно, важко, хоча з відкритого вікна й повівав вологий вітерець. Логін застогнав. Скинув з себе вогку ковдру, змахнув під з грудей і витер руки об стіну позаду. Світло ятрило очі, проте воно було аж ніяк не найбільшою проблемою. Саме в цей час Дев'ятипаламу понад усе захотілося відлити. На жаль, тут не можна було просто постяти в горщик Для цього у них було спеціальне пристосування у маленькій кімнаті на кшталт дерев'яної полички з дірою посередині. Він заглянув у ту діру, коли вони тільки прибули, аби дізнатися про її призначення. До дна було далеко, а смерділо звідти жахливо. Малакус все йому пояснив. Це був безглуздий і дикунський винахід. Тобі доводилось сидіти на твердому дереві, поки твої причандали неприємно обдував протяг. Але, наскільки Логін розумів, вся суть цивілізації зводилась до того, що люди, які не мають до чого вчепитися, вигадують, як ускладнити прості речі. Він вибрався із пастелі і, витягнувши руки вперед, навпомацьки попрямував туди, де мали б бути двері. Як спати було не надто світло, а як йти, то надто темно. Йобена цивілізація!» – буркнув він про себе, змагаючись з дверною ручкою, а тоді обережно прислизнув босоняш у велику круглу кімнату в центрі апартаментів. Тут було прохолодно. Дуже прохолодно. Після вологої задушливої спальні тут було приємно відчувати, як холодне повітря торкається шкіри. «Чому він спав у тієї печі, а не тут?» Логін сонно приглядався до темних стін, намагаючись здогадатись, які із ледве виловимих дверей ведуть до полиці з діркою для стяння. З його щастям, він цілком мог втрапити до кімнати Баяза і ненавмисно постяти на сплячого першого з-поміжмагів. Тоді у нього точно буде настрій такий, як треба. Він ступив уперед. Щось бахнуло і загуркотіло. Він ударився ногою об край столу. Логін вилаявся, схопившись за гумілку, аж нараз згадав про жбан. Він кинувся вперед і зловив його за самий краєчок якраз перед падінням. Очі Логіна почали пристосовуватись до впівмороку, і він тепер міг розгледіти квіти, що прикрашали холодну блискучу поверхню. Він саме збирався поставити жбан на стіл, як раптом усвідомив, навіщо це кудись йти, коли у нього в руках ідеальний нічний горщик. Він крадькома оглянув кімнату, приготував глечик і. нараз закляк. Логін був не один. Перед ним стояла висока струнка постать, ледве видима у напівтемряві. Логін розгледів лише довге волосся, що його легенько розвивав вітерець з вікна. Він вдивлявся у темряву, але обличчя так і не зміг розгледіти. Логіна? Голос був жіночий, тихий і низький. Йому це зовсім не сподобалось. В кімнаті було холодно, дуже холодно. Він міцно вчепився у жбан. Хто ти така? прохрипів він, і його голос дався йому надто гучним у мертвій тиші. Може, він спить?» Логін струснув головою, стиснув жман у руці. Відчуття були реальні. Жахливо реальні. «Логіне!» Жінка посунула до нього. На край її обличчя впало слабке світло від вікна. Бліда щока, темна очниця, край рота. А далі вона знов поринула у темряву. Щось у ній було знайоме. Мозок Логіна напружено думав, поки він заткував за стіл, не зводячи очей з її обрису. «Чого ти хочеш?» У грудях з'явилося холодне неприємне відчуття. Логін зрозумів, що треба кликати по допомогу, будити інших, але він чомусь повинен був дізнатись, хто вона така. Повинен був дізнатись. Повітря похололо так, що Логін майже бачив, як здіймається із рота подих. Він знав, його дружина була мертва, мертва і холодна. Вона воз'єдналася із землею давно і далеко звідси. Він бачив село, спалене дотла, повне трупів. Його дружина була мертва. А все ж... «Телфі!» – прошепотів він. «Логіна?» Її голос. Це був її голос. У нього відвисла щелепа. Вона потягнулася до нього, і на неї впало світло від вікна. Бліда рука, бліді пальці, довгі бліді нігті. Кімната стала крижаніти. Логіна. «Ти мертва!» Логін здійняв жбан, готовий вдарити її по голові. Рука потягнулася до нього, розчіпиривши пальці. Раптом у кімнаті зробилося світло, як у день. Світліше. Все залило сліпуче, розжарене сяєво. Невиразні обриси дверей і меблів змінили різкі білі контури та чорні тіні. Логін не зажмурив очі, закрився рукою і відступив, сапаючи до стіни. Пролунав оглушливий гуркіт, подібний до обувалу землі, за ним репіння і хрускіт, так наче падало велике дерево, а тоді засмерділо горілим. Логін обережно розплющив одне око і глянув крізь пальці. Кімната досить дивно змінилась. В ній знову зробилося темно, але не так, як досі. Крізь велику рвану діру в стіні, де раніше було вікно, сочилося світло. Два крісла щезли, а третє гойдалося на трьох ніжках. Його краї жевріли і диміли, наче гілля, яке тривалий час пролежало у багатті. Стіл, який ще мить тому стояв неподалік від нього, тепер лежав розтріснутий навпіл в іншому кінці кімнати. Частину стелі зірвало з кроков, а підлогу встеляли шматки каменю та штукатурки, уламки дощок і друськи скла. Дивна жінка безслідно зникла. Баяз у нічній сорочці, що хляпала по його товстих стегнах, хитким кроком пробивався крізь завали до зяючої діри у стіні і визирнув у темну ніч. «Воно здохло!» «Воно?» Логін дивився на діру, яка все ще диміла. «Вона знала моє ім'я». Чаклун добрів до останнього цілого стільця і завалився на нього в кінець виснажений. «Мабуть, то був пожирач, надісланий Калуном. «Що-що?» – запитав Логін спантиличено. «Ким надісланий?» Бояз витер з обличчя під. «Ти ж не хотів знати?» «Дійсно, не хотів». Логін не міг цього заперечувати. Він потер підборіддя, поглядаючи крізь рваний отвір у стіні на нічне небо, і подумав, чи не пора змінити свою думку. Але було пізно. У двері почали нестямно гупати. Відкриєш, добре? Логін незграбно переступив через уламки і зняв засув. В кімнату увірвався сердитий вартовий, в одній руці якого була лампа, а в іншій оголений меч. Я чув шум. Світло лампи упало на уламки, вихопило потертий краї зірваної штукатурки і вибите каміння, і спинилося на порожнече, за якою виднілося нічне небо. «От блядь!» – промовив він. «Нас відвідав непрошений гість», – пробурмотів Логін. Е -е, «Мені треба доповісти». Бартовий був геть збитий з пантелику. «Кому-небудь!» Заткуючи до дверей, він перечепився за звалений сволок і ледь не впав. Логін почув, як по сходах вистукують його чоботи. «Що таке пожирач?» Мовчання. Чеклун спав. Його очі були заплющені, брови нахмурені, а груди то повільно піднімалися, то опускалися. Логін глянув униз. Як не дивно, а він ще досі міцно стискав у правій руці прекрасний і витинчений жбан. Логін розчистив місце на підлозі і поставив його посеред уламків. Одні з дверей розчахнулися, і серце Логіна заледве не вискочило з грудей. Це був Малакус. Очі круглі, волосся на голові дибки. «Що за...» – учень пробрався до діри і обережно виглянув у темряву. «Чорт! Малакуси, що таке пожирач?» Кей різко обернувся і з жахом поглянув на Логіна. «Людську плоть їсти заборонено!» – прошепотів він завчені слова.